Argazki ximple baten egiteko, eh, ranginezake gaur eh, azken inkestaren arabera eta inkesta ez da egina izan hiparreo eskoleriko perimetro osuan Uh, baitakigu eh, Gaskoinera ez dela batere eh, mintzatua toki batzuetan badela gutxi gura bera 6 mila hiztun Gaskoin ez. eta um, 6 mila horiek okatzen dira ama bost eh, errietan Eri horiek dira bereziki kostaldekoan gelu baiona bokale miagitze eta gero aturi uh, ertzean direnak, egan eh? nahi du mugerretik birasuneta bardo zeraino Hala. ama, ama bost E, Sein mila hiztun, eta aldiz inkestan ere galdegina izan zaie jendeeri e, nolak usten zuten e, Gaskoineraren garapena, eta horre biziki baiko, eguneko iru lagudenak, iru goita hemen sortzik egiten dute e, Gaskoineraren garapena eta mantentzaren aldekoak direla.